قران مختار مواردون کو د مولانا زین الله <سؤال> سيد دوره تفسير قران دا 70 نمبر کې سرډ چې په مسجد امیر ماغيا ما الله خټک سولډر کې په دودارات 2008 کې شوه د دید ميلاد او پتا یې ساته ای اشاوری توید سنت کې 61 اینڈ سیډیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مینټور دنگيرا ورو سوابي پرپرایټر انور شیر موبایل نمبر 030157124 ین رشفو اللہ رشفو اللہ اسمان پیراکریز مکی پیراکریز استوائے کڑی پار شعبان دے تدبیر کئی رکارونو دا یو دلیل ووای کی گندلا دا دویم دلیل هو الذی جعل الشمس ضیاء اول قمر نوراً ضیاء او نور دواړه راتوی او دا دواړه ترانا پمانہ کے مشترک دیہا رانا تا ضیعه او نورم و خدا نور عام دے او دارنگی قوی او زعیب زوڑتا نور ویدی شی که لگا رانا دا اغیطا نور وی که زیات تا رانا دا اغیطا نور وی او ضیعه اگا قوی او تیزی رانا отو سنگ وی سنگچی اللہ ما رحمت اللہ لے او اللہ ما زمع شری رحمت اللہ لے رکر کئیو چه زیعه دا قوی او طاقتور رانا تو ویدی شید او انسانانو ته د ډولونو درانا ضرورت دي اوم د تیزی رانا اوم د مدم رانا دره د تیزی رانا ضرورت دي الله تبارک وتعالى اغه د پاره د انتظام تنظیم کړي د شپې مدم اغه مدم رانا ته ضرورت دي اغه د پاره الله رته مه تنظیم کړي دي نو درنګي باغوي ضيا اغي ته وي چې ذاتي او دا نور دا اغیط وچ دا مصطفاد وی دا غستلیکی فده وجا جعل الشمس زیان در دول دی اللافات نور زیان نو دا دینور دا رنا زاتی دا او د سپومی دا, سپو دا رنا چی دا نو دا علم فلکیات و عالم وی بس پومی دا رنا دا مصطفاد دا دنور دا, دا رنانا هو الَّذی جعل الشمس زیان و نورا او په دې آیات باندې باز مفسرین علم پلکیات په یې هه تفصیل سره بحث کړي ولذي الله هغه ذات ګرځول وردی انرنا والقمرا نور اوسو ميران والا دا تا دا او دا ساده پارا وقدروا او انداز کړي دي د لرا منازل منزلنا ليس علم عدد السنين والحساب دې دا پارا کیو په جنتا سو ما د کلونو او د حساب ما غلق اللہ و ذالکا نجی پیدا کری دا الله اللہ بالحق مگر دا فارا دا د دا حق تو فصیل آیات بیانی اللہ دلائل اللہ قوم دا فارسی پوئی گی اِنَّا فِي اختلاف اللیل درم دلیلو اِنَّا فِي اختلاف اللیل والنہار دیکھ دا چل اقلی دی خدا اقل سر تعلق ساتی یا کی ننطا اختلافی د شپه او در رث او راز پیدا کری الله آسمانو پدما فاسمان کی دلائل لی لقوم دعقوم دفارا یتقون کی تقوا اختیاری تقوا د دې مصدر وقایا د مجرد نه چی فلغت کی وقایه وی بچی دو او شرعی معنی دا اخرت کې د ضرر ورکوونکی چې زونه خپل ځان ساتل لکه کده شرکیاتونه دا کبايرونه دا, دا گناهونه دي ته وي تقوا باقي معنا ذکر کوي متقين چاته وي وي متقين اکه توي من سلک سبیل المصطفى من سلک سبیل المصطفى ونبذت دنيا وراء الكفا وتنبل حرام والجفا وكلف نفسه الاخلاص والوفاء لتوئ تقوى ولا تقوى لك اخر انسان دي. من سلكا سبيل المصطفى نذير السلام فلا روان شو ونبذ الدنيا ورا القفا او دنيا شات قددا وتنبل حرام والجفا ده حرام او ده ظلم نذان ساعتي وكلف نفسه الاخلاص والوفاء اخلاص او وفاداری پچیرا دې ته وي تقوا باز ويو خلل ذنوبه کبیره ها او صغیره ها فهوت تو کا وار گنا لوی گنا دا پریتو دا تقوا لا تقرن صغیره ان الجبال من الحفاء او گنا و رم جنا زګرا غډ غډ غونره ورو کان نه جوړ شي دی لا لآیات لقوم يتقون وفدیک دلائلی آقون لفارا يتقون چه ریر اللعنا ان اللذین لا يرجونا لقاعنا مرکی آیتونو کی يتقون متقیانو حلقو حال ذکر کو او فدی آیتونو کی حال دا اشقیاؤ ذکر کیا او زجر منکیین او تامر کای اوداغي صفات بیانای ان اللذین لا يرجون الا عنا آکسان لا يرجونا غنیمت یقینا آکسان یقیدا لریزم دم ملاقاتا دم, دم ملاقات اقیدے سرهشتین وبکو یمربکه ملاقاتم بچم خبر وخت مچی دا کی ان الذين يكننا كسان لا يرجون يوما ما عقيدا الله ريذم دم ملاقات دوامانا نيريกี ذم دم ملاقاتنا يا امید نساتي ذم دم ملاقات يو صفات الاعتقاد ذكر کا کہ اخرت عقيده رسلنا لذي دوام اور رضوا او خوشاله شيدي په دنیا باندي بس دا دنیا کی پا مزو خوشا لگی. بس منا دنیا کے مزیو کا دنیا کے خو ریخ کا گناہونو کا پا حرامو کے پا بی دنو کے پا بی حیائیو کے بی المازو کے پا حرام خو ریخ مزیو کا ریخ کا وردو بی الدنیا او خوشا لشوی دی پا جن دا دنیا باندے ان کے غیر خلقی کنا بس طرف دا دنیا مزی محطکری. دنیا مزی پلوشی او دنیا اخوارا کونه د دنیا سونه د دنیا مال او دیده او پړې مطمئنه ني بالکل اغمر کې د سره يري ورذو بالحيات الدنیا او خوشاله شي په جون د دنیا باندې او اطمئن نو او لکشي په غي باندې په دنیا ک لکشي وي يا مطمئن شي وي په والذین عن آیاتنا غافلون اوه که څنګه دویږی زمون دا آیاتونه به پروا دی النار دا که څنګه اور دینو پخک پړلو صاحب خوخه مېرمنې کې سربېفري کوي منې اه نو دې دا چې پات مکراله پا د آخرت عقیده نشته دي ارضاونه زو مرګ کې کومه بس پیسې او پیسې دنیا و دنیا نا دن نا دا ایتون و نا خبرا نا زیور دے اسے خواق اقبلہ اولائکا ماواهم النار دا اکسان زیدہ دیور دے بے ماہ کانو یک سیبون بطاق داگشی دی کیا نمک کے تخریف زکر شا بشارت اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لِكِنَا نا اکسان آمَنُوا چی ام سوال هاې عمل په طرقا د نو بیاې سلام یا ح مروم او بردي د ربديمان پهاف د ایمان ددي سرهجنتونو ته تجری چې به لاې د اوو دنیونه جننایم پهغ باغو دیو اینا فی آفدی جنت کی ای ای جنتیانو اینا بسی ایو سبحانک اللہم فاکرتا لرعی اللہ او دا سبحانک اللہم ویو و تحییتو منفی او دا او دا سبحانک دا ذکر اذکار تذبیر تحمید چی ویو دا با دا فارد عبادت نکی ایو دا با دا تلزدو دا خونو مزید پارا دعواهم ویناد دی پدی جنت کی سبحانت اللہم وآکیتا لرئے الله وطہیتا هم پیش کشید دی پدی جنت کی یہ ابلتا ربالکم سیز آفر کی سب پیش کی سلام سلام سلام یہ ابلتا جنتیان السلام علیکم ملائک السلام علیکم اللہ رات ربنا السلام علیکم وآخر دعواهم او هغه لیوهه نابند دی په جنت کې دایي ان الحمدلله رب العالمین ی حمدنا دی الا د مخلوقات دی و نو يعجل الله للناس الشر استعجالهم چونګې د صورت په آغاز کې د منکرین رسالت شوبحات او جوابات دلته یو شوبحات دی جواب ذکر کوي او کدا پیغمبر رښتیا دی او دا صحیح پیغمبر دی دی پا مخالفت عذاب ہو لینو نازل دیگی مونگا خدا پیغمبر منو نا نو پا کار دارتی من بانی عذاب نازل کی کنا وَلَوْ يُعَجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَعَلَهُمْ یا مخی دا نبوت بانی استعجاب کوا مخی آیتونو کی اکانا لننات عجبا فنبوت بانی دی تعجب کوا نو تو دا تعجب دا فاقل ذکر کیا ولو يعجل اللَّهُم كَ سَوْلِ الله للناس كذر رسول الله خلقوا لتكليف استعجالهم عشان دروغ وطلو د دې خير لره څنګه داخلك زر دان ته خير غواړي خير قبلي او الله داري دې دې ظرف بي پېصلا کولي عذاب اور کولي لقديا اليهم اجلهم ها ما حبوا شيفوا د بس آنیتاو بیا پوراو وا. واللہو از محلت ورکم ززر عذاب نو رکم فنظر اللذین نمونگا پریدو وعکسان مخیزی کروکو انہا لذین لا ارجون لقاءنا فنظر اللذین لا ارجون لقاءنا نمونگا پریدو وعکسان شیقیدن اللہی زمونگا ملاقات فسر کشورد دی کے حیران و سرگردان و اذا مسل انسان اذبرو دا انا لجنبه مخ کی ایتونو کړه الله برتاوي ذکر کوي چې الله څه کوي خلکو سره الله دې تا ارض پیدا کړې دي او پدې کې د دې برتاو د الله سره ذکر کوي چې دی دا الله سره تسلو کوي او اذا متل الانسانو برو چې کلا ورسي الله او اذا متل انسانو چې کلا ورسي انسان ته مصیبت دهانا دې مونږ ته چې وی پاره یا پناسا یا پولالا او په دی آیات کې د مشرکین او حال دکر شوی او مسلمانانو ته پکې برت دی چې وګوره هغه کفر والا شرک والا ککله ہوئی ته مصیبت رسیدل دي په وخت د مصیبت کې خوږی الله لچې ویو او اے مسلمانانو صدا ته مسلمانو په وخت د مصیبت کې انستانه نظر په غیر الله و اِذا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَاعَنَا لِجَنْبِهِ <coughs> چکله رافي د انسان ته مصیبت دانا دی مونږ را ل جمبي په پرلاړه او کای د دنیا په ناستا یا په لارا ولما هر کله چې مونږ لې کو دتنه مصیبت دد الی مصیبت تل کما دی روان شي په خپل شرک سرا کالم یذغنا ګوېږې د مونږه نورا بللی په وقت د غم مصیبت کې د رافیدلې وو بی غار ثیری دنده حاله مسلمان دی او کنا چې کنا کې مصیبت او سخت راشي نپلونا ذکر کار او دعاګانی سو سو سو او توبې مو او جلال دوام کړئ لکه ان الله مصیبت اوټاو کی نو بس بیا خپل کارو شروع کی خدا الله مهلت ورکې یا ذات اوغ راشي الله ریټینګ کی ریچې بیا ع د نجات لا کا نه د مص نه دارنې خسته شوي دپاره د زیات کو اونکو چې دوی کو یا ولاقد لت ن القورونه من قبل کوم په ک توی په او تهوی به دنیاوي یاذکر د حالاقت د مجرین د طابقو د د مجرینو حاضرینو په قریمه حاصل دا دی وزید کی دا حلاکت دا و دې کې ذکر کوي د حلاکت او د مجرمینو سابکینو د فارا د عبرت د مجرمینو حاضرینو ولقد اهلكن القون من قبلكم اي مکه والو یقینا هلاك لمغا قومه مکه تا سنا لمما ظلمو تكله ظلم کړو الله مکی ورته وي مونټول توي چکه چا ظلم کړو غوی ما حال کوي دي وجه اتوم رلوم بال بنا راغلی او دوله پې غمبران د دي پکاره د لا سره ماکانو لې یؤمنودي نو ک معې او داه کې مونږ بللهور کو کوم مجرمانو ته د تاسو جرم کري الله به تااسلم سزادر ک سمانااکم حالائ ففل اردو بیا مونگا اگر دولے تاسو اسی دنکے پد مکہ کے آباد پد مکہ کے رشددوینا اغین تباکو تاسو میراوستے لننظرا لدفارا مونگا گورو یعنی بطور امتحانا لننظرا مونگا گورو کئی پاچ تاسو عمل کے یعنی مقصود اللہ تا کیفیت تیخا تاسو یو عمل پا کم کیفیت سرکھوے حدیث پاک کیمراضی نبی دی و سلام فرمای ان الدنيا حلوه تن دا دنیا ری رخوا غره او سرسب وز شاداب دا و ان الله مستخلفکم فیها الله پاک پکتا پا کو ا بات کړي پناظر الله کا څنګه دي کې بتامن تا سرنگکار کرے وقت په دنیا وقت و اذا اتلا علیہم آیاتنا بینات پدی کې رب لې شوبه هغه اذا وإذا تطلع عليهم آياتنا بَيِّنات فقالوا لتشي بدیبان دې زمغه يا سنخارا قال الذين لا يرجونا وإياك كن لا يرجونا چې يکې د نصاب دې زمراقات زمونګه سو ايت بي قران غير دا باڅک دې کړه کوم خبره کې نو متبل کتاب راولا متبل قران مضمون بدل کا خبره کی حشر و نشر د عذاب تذکرہ همدغه د دا ته ونور را لکا یا پکمو کی زمو د بوتان و مذمت د خبره را راولا یا د عذاب د یتون پره د رحمت خبره را تکوا یا چکم و عیادات د حلال د حرام د شرک او د بوت پرستې مزامین دا دات نو دا دا با او بتاته وی یار لکه گزاره کا خو دې باج مثلو کې دام مکو دام مکو دام مکو په کې په کې اګه دینی په حیايي او ريانيته اګه دم تو بو غارته بيو او ګټه راته تر خير دي لکه دا چې څه په غايل څه نور څه مسائل او تبايان كيلغون تا بیان دا ول تا سوله بيان دا خو قرآن انداز دي دا ګور نبي عليه السلام مسلې توحيد بيانو رد شرك کو د بت پرسته کو او وي او توي غذابونه ولا ذکر کولو او وي تو يره دا خبره لګمت واخا قال الذين او دو یا دا دور خبری ہوگا ساقا داری خبری کې دا پیندلت و سومک کے خبری که سا نوی داخو دا انٹرنیت زمانہ دا انٹرنیت دور د خلک کو میتو خطو او تا تو اکا داری خبری که وَإِذَا تُطْلَى عَلِهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَات شِكَلَا لُسِّيشِ بَدِيبَانِ زَمُنْگَا اَتُنَخْكَارَا قَالَ الَّذِينَا لایر جوونه چې دن لري زمده ملاقاتی ای بقرورآن راړهمونتهقرآ بغیره دینا بل کتاب راه او بدلو یا بدلته ب لاره ق او نه بیر اسلام مای کوونلی ان او بد له کې بد لول نشته اشاره نه بې پې غمبر په لاس اختیار نشته اعلو کا اه ب سلام ما یفونلی نیافتار معله ان او بدله چې بدکم د لره من تقا ننفس شي دفپل ځان د سرفنا ان ته به او زته بداري نهکوما இல்ல معیوه الليیا مگر داغسو چې ما ته وینکلی شي انې افافو زی ېږم کهنا فرمانیو کا دخپل ر غنا فرماني سره مسلا نه بیانوله۔ تنی اخافو اتلن زيرګما کنا فرماننيو کا د په درځاب د عذاب درو دي لوينا قل وايا اي نبي السلام لو شاء الله تو د الله ما تلوتو علیکم <ترجم> نبویو السلام پتاسو ولا ادراکم بین نو خبر درکړو قدیز در تاسو تا تا کو متا لوي سکی تاسو نو وېما او تاسو ګور ما په خبرو اعتراض کوي که دا تارا دانا یا جوئی کری ری یا دان نمانه نمان تاسو که سونا دامانا تیرکا ما په پا تاسو که سلویخ کالا تیرکا پا تیرسلویخ کالا که تاسو امانتونا ما سرا تاسو اموال دامان سرا تاسو ما تا امین وی صادق مرال وی او قورن تاسو خلاف سورو که فقد لبستو فیکم عمران من قبلهی فتا سره ما وقت تیرکنه تاسو که دا عمر من قبلی مخجده دینا تاکو که همین دیر وقتو نا پیر کری افلا تاقیون آید آکال نکار ناخلی فمن اظلم و صحب غر ظالم یا نشت غر ظالم ممن دا غچانا تی جو ریفا لابانی دروغ او کذب بی آیاتی یا دروغ جن گرنی آیتون الاللہ نو دا مجرم دی ظالم دی او شان دا دی نکامیابی گی مجرمان وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ دا دې دا په دې ترید کوي په دې طریقو ساره وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ په دې آياتونو کې دا مشرکين او جهالت بيان دي غیر الله عبادت ته کتاب ووته ګر اتو دي بوتان او غیر الله لپاره څه دې دې په رمانه نظر نیات او منت پیور کوي نو دې بته رضاوب د الله څخه پارت کوي خا نو دلته ذکر کوي د دېدا دعوت بالکل غلط ده وا يعبودون من دون الله او دی عبادت کوي سیواده الله نه تا هغه چا لاي ګوم شنو دره ورکول شي دويتا او نن پورکول شي او سوي هؤلاء شفاونا عند الله دا دل مصارفهانی په دربار الله کې اوس به غیر درته ولاړي او اوي ته بچي دې وي نظر نیاز به دا په عمر کې له کده امکو نمنګ دې تا وي ودي الله دې دا د مصارفهانی پدي آیات باندې تفسیری کبیر صحیح پوری صحیحین کولو کې ښا امام رازي رحمته الله په دې ریلی کې ونذيره فی ونذيره فی هذا الزمان اشتغالو كثير من الخلق بتعظیم د دې مثال په دې زمانہ کې داسې دي چې دا اکرم خلک د قبرونو خوا ته دي او دا قبرونو غت تعظیم کوي او پاګیبا نه خلاف نه چي نو زرو نیاتو منه خدای په نوم ور کوي او داده مو سفاره شاندی مونږ دي توایو دي الله توایو هلکه امام راضي کنه پیر شوی هغه دا خبره کوي چې د تعظیم قبور الاولیاء و يعبدون من دون الله په دیوډه پیتاوت المسریه کی علامه دې تیمیہ رحمت الله علیه ذکر کایو چې د قبر په کې دواړه راه قبلې دا صلی دې زیات غړ په جرم کې دي او شاولی الله رحمت الله علیه ذکر من ذهب الى قبر سالار مسعود عازی او الى بلده یجمیر شریفو فقط ا کوم یو کس لاړو د سالار مسعود عازی قبر دا اجمیره شر... آ... شریف کا ورتا او دا دینه سوال له ته یی دای په دنیا د دنیا ور کوي او شرک او کفر نه غټه کا او دا رنگی د دینانا او د بیهایو نه غټه کا شدید غیر الله پر دنیا نیاز منفتی ور کوي او یعبدو نا مم دون الله زی عبادت کوي سی وا ذا اللہ نا دا بچا چې نظر راو نه نه پور شي ذګبیح فقلا لا ته محتاج دی اديح الله تبارک و تعالی ته محتاج دی او چې الله ته محتاج دي ته څنګه سوال کئ ویسه حاجت دی چې دبل د درې غاړم فقل پور هم کنا به رزما تا در خراب موجوده دا نه ولې نه غاړي من دون الله وای خدا مشکل میں خود مشکل کو شاه خپل بندوکا الله مشکلاتو او خپل مشکل کو شاه خودا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندے کو مشکل کشا کہو یہ مشکل ہے بندگان تو مشکل کشا نہ ہے و يقولون او دیوای ہؤلاء شفعاؤنا عند الله دا سفاریاں دی زمونگا دربار دا اللہ چے نيو ذکر یو کہ مالا درو ندير zarar نشور کولی نہ پنه نشور کولی بل قل ويا اي نبيي السلام اتنبئون الله آیا تاسو خبروي الله لرا تاسو الله خبروي چې الله له پته نشتا الله هو پارت خبردار ذات دي قل ويا اي نبيي السلام اتنبئون الله آیا تاسو خبروي الله لرا واغ تاسو جن پوئی دی الله پاتمان نو کی تاسو دې پدم کجې وي سبحان او پاد دی الله حالله او فورته اسنا چېدي سره شیر کما کاناسوو الله او دهماقانناسوو او نو دا خلک مګر ټول کې او یک ټولګې او په یودينین با وه فلاپو نو د ختې لاپو کوو وله اوله سبقت م ر کا چې چرې طبقات مقیمه کراچوې در طرف دربطانا به سناباشو دیپامینس کې با سکه چې دیپت یختلال کی کوي او یقولونا بل شبهه ويقولونا او دی وايي او ان دلیګ پیغمبر ته معجزار طرفه دربط ددنا نو معجزه پیغمبر ته نازلې ده نو دې چې پیغمبر ته معجزه نه نازلېږي جواب معلوم نه او ګره د ذکر پولونه او دو اعتاس کو یا لالهدله اوناازې ک پ غمبر ته مجزه د طره په طرف د زننه د م پیغمبر تهلی ده مرات ا مجزه کوم چې دو مطالبه کوله فکل تووا ااب سرسلام ک یقیناً علم د غیب وللہ دا زم جارا دل اختصار علم غیب یوازي اللہ رضی پدې کې الله تعالی اسو شې کښېښتام وان پدېو انتظار کوی تاسو او زمیم تاسو ترا دې انتظار کوونکو نام و اذا ازقنا نا فرحما ټکلا اور اسا کو مونږه انسان ته رحمت د رحمت نه مراد څه دی په پسرین یا ته مراد او وس اعتی چمو والا زیاد رزق ورکو یا تینا مراد فی حط چا اللہی فی حط ورکم دا بدن دارنگی ایم باران فی رو ورکو مِن باعد دور را آ رسو دا مصیبتنا چی رسیدنی دی لرا اللہی بیمارو کی مبتلائی فی حط ورکم دارنگی ففقر کی رزق ورکم فوکرائی باران دا ورکم دی چگی ویو نو بیا دی سکی ایزا نا هم بیا دی مکر کوي چلول کی چلو زم پایا سنو کی ثور کوهایا الله اسره مکر الله ډیر زرد تدبیر کوونکی دی ان رسولنا یكتبونا یقینا استاد زمونګه لګیږي تاسو چلول کوي والذی تنظم دلیل عقلی هو الذی الله بغذات یسیرکم چې بوځی تاسو درا په چو پدریاب کې پدې اوچاونې لارې الله تعالی تنظیم کړي په درياب کې د لارې تنظیم الله کړي تاسو بیان د الله خلاف کوي حتا اذا کنتم فالفلکه وجرینا بهم حتا تر دي پوری هو الذی الله بأغذات یسیرکم چی بودی تاسو لرا بل بحر ول بحر په درياب کې حتا اذا کنتم فالفلکه سردی اوریچ تاسوئے پچشتے کی ہیں کہ کل تاسو کشتے کی سوارشے وَجَرَيْنَا بِهِمَا او روانا کی ریکشتورا حوانرما فَرِهُو بِهَا جی خوش آلی کئی پا دے سرا جی پا دے سرا خوش آلی کئی نو دارنگ پا دی کشتے کی دا بوتللو پا دے اوچا و پا دے دریاب کی دا لار جوڑا دا خدا اللہ پا توحید بانی دلیل اقلی دے امام جعفر صادق رحمت الله علیہ بارنګ داغه نه چاته پوڅو کو چې تماته در ثاني په دې بات یو دلیل هوا کر ته ودا الله پښتا وجود اشتا ردا هغه ثاني او په وجود مال دلیل وایا هغه ته څه کار کې و زهو بحري تجارت کو ما پکشتو کې سامان روانه ما علماء هغه ته ته دا یو صورت راغلي چې کای لا چې ته ما ته او یو تخته پاتشيری او د هر طرف نه تیز هوا جا تحاریون آسفا راشی پیر سیلے تیزا وجاہم وجاہ الموجو من کل مکان اور راشی دیتا چپیر حرطا رپنا وزنو دی گمانو کی انہم احیط بهم کی دیرہ گیر شپ دے گی تو دی پدا وقت کسا کی کہیے وجاہم الموجو من کل مکان او راشی دیلا چپے دا هر طرفنا وزوانو او دی یقینو کی اللہ او کشتیک د لما جاری کا ہواگان مارا ہستیں او تکل پی چپے راغ او دی دا غوثی یقین دا کچھ مون خوز گیر شو وزوانو دی یقینو کی ان نوم او حیطا احاتو شددوی دی سکئی مشرکان دی دا غواللہ قرآن عجیب کتاب دخواب د هغه مشرکانو حال دکر کړي مصیبت پرالو پشته په پر لوبې ډول شوې داو الله چری وی الله لرا پوکار کوي الله لرا مخلصین راه الدین خالص قوم کی الله لرا پوکار د دین لسمانی دی د دین معنا پوکار داو الله دیرا بلی الله لرا خالص قوم کی الله لرا بلنا لنا و مشرکانو ګلا برکشته گرداب کرا لا چریبی کی الله مدد یا الله مدد او دې د اورګزانته مسلمانان یا یکشته په لوبي دوش چره کی واګردا بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی هغه مشرکان چې په کشته په لوبي دوتو دعو الله مخلصین الہ الدین منجی به مصیبت راشی غیر الله چری ویا مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی رامدت شلی ازوانا د بغداد شای میرانا مانی اولی لمنستا دا یا کاکا سی پنی کیا رو رسی دا علیاء کرامات شتا دا علیاء مقام دے ایتا اللہ رضی ورکلی اللہ علش پیو ورکلی دے دیلوی خلقو دی صورت که اوسو دا علیاء تعریف امرارا واندے و منگا قرآن دا دینا منکیت یا منگی تا رامدت شووا یو کسوکو دا دا منگ دا علیاء سارا محبت دیتا پا غلط دي. یوسانیږي خالي فرغیره محبت یې غیر محبت دا بي بي نو توي ته د ما سم د مور غومته خپې حراميږي خا ها نو دارنګي دا په محبت کې باید شریعت ورثي نه د محبت او د عشق په حدود دي پیغمبر ته دا غو مقام اولیاء ته دا وی مقام الله لدا غو مقام دا یو اعتدال ولا لاردہ دا و الله مخلصین له الدين ودې چې ریکه یالا لا علیک کو ان کی اللہ لرف کا او سویا لئن ان جیتنا کتا مونتن جাত্রا کو ددی مصیبت نا مون بشود موحدیننا مون بشود شکرستون کو نا فلما انجام جنڑ کلا نجات ور کی دیلا اذا الندی فدغ وقت کی فساد کی پدمک کی بغیر الحقی بمناسبه یا ایها الناس اخل کو تاسو خدا سے کرے وَإِنَّمَا ما باغو کوم یقی نڅزا د زیاتی ستاسو په تاسو بانې ده مته اول حیاې دنیا څکه د جون د دنیاره او د دنیا دا, دا, دا جون بهیر شي لنا بیا تاسو مط واپسی دهو ن او کوم خبر بهکو تاسو داره پاس د تاسو پول انسان کوې او عمل کی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا اخفاها دغه دا ما غارسره دمشوی دی او غولو کی گنا او لوی غنا کپټ نه کړي کخاره نه کړي دی هغه ارث پړی کړي اصفی ایتونو کی تزهید مینت دنیا انما مثل الحیات الدنیا یکن حال د دنیا مثال پر واضح کی دا لما مسلوله خیا چې دنیا یې نن حال د جون د دنیا پشانده و ب دی انزل ناو چې موې رو رو د برې نه ا د دنیا د جن میثال پهشان د باراندي مونږ باران د بر نه رووروم پهپه طببی نهباتول عرضې ګن رووي چې پاغې سره بوکي دزمهکې داغ خوری خلک او سااروي باران روورم او تغمه که په کې کې را آغازمه کړئ را خپلې ته نه شي حتا تر دې پورې اذا اخزتل ارغو ذخر فها کیو نشي دا د مکه خپل تازګي خپل نمائش او ذری النطا او شي وذنا او غمانو کی د مالک ان چې دی قدرت لرم کی په دې یو براباس ان ری بي عطاها امرنا راشي ولزم و عذاب د شپې یاد را دی په الله او ګځله حسیدن د دل دولو په ختمکو که اللم تاغ نهبل عام گو چې داډو پرون نه دا د دنیا زندگی دخوا دنیاز انسان نه الله دله وجود ووررکي او چې کله دله وجود ووررکي نه بیا درو آخرپچ کو خبر ز د کويقدم اخلی بیا د ګرض دوشي بیا اوغیاي او بیا بلوغت ورتی بیا زانه ورتی بیا بډواله ورتی بیا دوی نه کا نړۍ انسان په او نه بیا دغه نړۍ ژوند کی دنو په دې وجه نبی رې سلام په دعاګانو کوي اللهم لا عيش الا عيش الاخره یعنه موږ ژوند اخرت پکار دی موږ لمزه اخرت پکار دی موږ خوشاله اخرت پکار دی په دنیا کې ورزنګ تیریږي خدای هغه ژوند او همیشه ژوند زندگی دا حدیث پاک کې مرادي نبی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مل فقر اخشى علیکم زپ تاسو په غربت نه لري تاسو غریبانان شي ولیکن اخشى ان تصت علیکم الدنيا زپ تاسو په دنیا پره ولی ډیر ماندار نشي لکه مخکره خلک ماندار شي او غیر دیناله دیو تاسو ماندار شوه تاسو بر دیناله کذالک نقسل الایات دارنګ مون بیان او د الاله لقوم ندعوكم لفاظه تفکرون <تصفح> یہ سوچنا کا رکھ لی واللہ يدعو الی دار السلام انارہ بلی غلط پورے سلامتی اتا دیکھے دې طرف ته اشاره شو چې ګوره واللہ يدعو الله دعوت ور کئ ور پس یو به یه دی دعوت مین دعوت اهمیته په کې چې دعوت یو پاک عمل دی واللہ يدعو الی زان ته چې الله دعوت ور کئ نبی رسول سلام بارک كل هذه سبيلي ادعو الى الله پیغمبر تهل کوته وایا دعوت کار کوم الله يلو الله يدعو والله يدعو الى دار السلام او بیا دعوت دا خبره الله دې رخيستا خبره ويني ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دا ډیره خوګه خبره راځي سود الله خبره دي دلالو وي بيانې دا الله کتاب بيانې دا دلایل عقلیه بيانې دا ډیره احسن او زګر اخسان خبر را الله زمو نه مطالبه چې حلقه الموت ول حیات ليبلكم ايكم احسن عملا ول له دار السلام او الله رب لي خلق السلامه اتا وي هدي هدايت ور کوي چې چا يو غالي په تر عبد الله ري نه استرات مستقيم كتاب اسلام او حق لار عبادت له الذين دارا كسانو لله دپاره د کسانو چېلی دا مسله تو د الخصنا حستبت ل دهزیادتون او زیادت زیاد اجردي هغه زیادت سدي مپسیين ذکر کرکي مضاع پهجن الى عشر امثالها ل چند د جت به الله ورکي یا زیاده الله مله بخلو کې یا زیاده النظر الى إلى الله ل الله دیدار دیدار د باری تعالی او دا په تمام نعمتونو کې لوې نعمت د لریم ګټا واستنه سید کی ولا يرحقو اجوهم قطرن نبرسیږي مغونو د دې ته ټولواله ولا او نذلتا چا په دنیا کې احسان کړي مثلا منل دا یودي مغونو باندې باندې ټولوالیا نبر ذلتی اولایکا اصحاب الجنه اولائکا اصحاب الجنه داکسان دی جنتیان هم فیا خالدون دی با فدیکی همی شیو اتو والذین کسبو سی آتنا دا مجرمین احوال بیانیو والذین کسبو سی آتی آکسان چکینا کارا ملونا شپو رزنا کارا جزاؤ سیتن بلد گنا پشانداغی دا و ترحقهم رسیدی بی اغیط زلطا ما لهم نبیوتا دا اللہ دا عذاب نسوک بچکون کی کانما اغشیت اجوہم قطعا من اللیل مزلما گویا چی اغسطولشی بی مخونو دا دیتا اغا چوکری دا توری تیاری تا مخبی دا سی تک توری تبویی نا تک توری شپی اغا یویسے پی ورشولی دا داونه دې اته په دنیا کې ډېر دې ارتک خبر خبره راستنه اړې تورو کې په دنیا کې اړه توروا ځان کې مقوره اولائکا اصحاب النار دا که سان دي جهنميان هم دي خالدون دی و په دې کې هميشه ويوم او پک مار شراج او مقوم دي ټول لرا الله بر قیامت پر ستور راجمه کی دی آیات تخیل کوي ډیر اهم مضمون دی پچی الله تبارک وتعالى با ټول خلق راجمه کی په دنیا کې چا د غیر الله عبادت کړي غیر الله ته رو رسی ګرامت شوي دی دا خلک بم راجمه کی درنګي چې کوم خالق شرک دا, دا راجمه کی وي پپن ذیو دريږي الله تبارک و تعالی بر ادی په مېز کې جدای راولې دیږي راته په دنیا کې عبادت کوو لو چاته رورثي ګرامت شوی هغه بویت تاسو زموږ سره عبادت نه کړې دیو په دنیا کې عبادت کړو دای په منې نظریاز ور کړو رمضان شه او تويلي رورثي ګچريونه والی او هغه وي دې دموږ عبادت نه کړې راولې آیا درو وي نه درو خو نه وي اولیا کرام دی نیکان خلق دی یا انبیاء لیموسلم دي ایبو تویئن کننا عن عبارتکم لغافرین مستاسو دد اعباداتنا ناخبرو منتخو پتنوها ویوما نشورهم جمعیاء فکم ارس چوا راجمکم اندوی تولو لرا ثم منا قولو بیابوویو آکسانو تاکی شرک کلے مکانکم ادھر کے پقبل زینو انتم تاثم و شرکاوکم ساتو شرکان یلنا برجدی بر راوللو مونګه ب ددي په مینس کې و کاه شوه کوم او بی شریکان ما کوتون لې تاسو یا نهمون ل را تاببددون عبت کوون کې بالله شهیددم بینناو ب نه الله ګا زمونږ ستاسو میس ان ماف من مستقل ان په د ان نه سره کېکنن د ادت تاسوونه د ناخه ونا لیکا پدا وقت کی تبلو کلنافسو پدا وقت کی تبلو کلنافسو دارنگی تبلو کلنافس ما اصلفت خبر بشی هر نفس په کی ګدارسه چې مخ کی کړي او ردو واپس بشی الله تعالی چې مولاد ادیذ حق ود ول او رک بش دین اغا یفترو چې دی درو جوړول مختص فقم دلیل عقلی ذکر کای او باند او په بوتلان د شرک باندي دلیل ذکر کای او په دې آیاتونو کې د مشرکین آقیدم عاقدم بیانی دي چې آره مشرکانو ده الله تبارک وتعالى د خالقیت او د تدبیر او د ارص قائلو قل او یا ای نبی علی السلام من يرزقكم سوک رزر در کئی تاثتا من السماع دبرنا والارد او دمزکنا ام من يملک السماع والأبصار دا تفوز دعوة مشرکانو نوخا کدعوة مشرکانو شو وستاسو رازق سوک سوک دی واق دار السماع داوردو دلدو ومن يخرجو الحی من المیتی او سو کروباسی ژوندې د مننه او سو کروباسی مند ژوند دينا او مای تدبیر الامر او سو تدبیر کوي د کارونو د نظام د عالم دا نظام څوک چلې او وتيقولون الله زردي چدي بوای چې الله سورته مومنون ایت نمبر 84 یو ګوره اطلص مفارا سوره مومنون آیت نمبر 84 كل من کن کن و قل الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون هم شرکان وقاعد ذکر گیو قل اايا اے نبی سلام لمن الارض لتاختار رزقها او سوق چه پدی کینی کتا سو پوری گیو سیقولون لله زردہ چیدی بغائی الله لرا اختیار دزمکی دا سمان یوازی د اللہ قل او آیا اے نبی علیہ السلام من رب السماوات السبعی و رب العرش العزوین دا ہوا سمانون رب سوک دے دا عرش عظیم رب سوک دے سا یقولون للہ زردہ چیدی بغائی قل او آیا من بيديه ملكوت كل شيء لا تاعی اختیار کی با چای دهریا اوس چیزا الله پنایور کوي د هر مصیبت نا دا الله خلاف تو پنای نشیور کوله سایقولون لله زرداج دی وای الله سورۃ لقمان 30 ایت وګوره سورۃ 25 نمبر آیات سورت لقمان 30 آیات یہ 20 پارہ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله ولئن سالتهم كيف تطوشكيد ادوينا يا پیداكري اسمان ونظمك دا یقولون الله خامقادي وایتی اواز الله دی ویزات دا کائنات یواز الله چلیو خالق یواز الله توه الحمد لله چې مشرکم په دې اعتراف کئ چې خالق او مدبر او مشکل کشاو حاجتا د ځمکې اسمان نظام چلون دا دای اواز الله دی دارنگ صورت یان कबूत آیت نمبر 167 وګورئ صورت یان कबूत یوش ایتم نمبر ایت ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارضا وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ولا ان سالتهم او كت تطوكي د دينا من خلق السماوات کیا پیدا کری اسمان ون عظمکا اور ان سونه خوان یو انوان یو عنوان ایتون راجمکا د ځان سر نوٹ کاو او سوچ او عبرت یاځلوا ولئن سالتم کتو تب سوچید دینا کیا پیدا کری اسمان ون و ترقر الشمسا والقمر او چا تابی کړه دا نور اوس په مه ل یقولن الله فا مخا دیوائی تی اللہ یو پکون کم تر ابتالو لکی کده حق نا د پتا دازمک دا آسمان خالق اللہ حاجت روال الله مشکل کشا الله او بیا روان دی غیرتا ورپتی آیت نمبر تریاس آتھو وَلَئِن سَالْتَهُمْ مَن نَزَّلَا مِنَ السَّمَائِ مَا وَلَئِن سَالْتَهُمْ كُتُو تَبُوسُ كِدَ دِينَا تو کرا وره د برن باران رتا د کای پاهی ترز مکا فذ او شوالینا نو خام خادی وایتی الله نو دوی الله مانو اختلاف اخر پس کرا غلو سورۃ الاسوافات ایت نمبر 35 وګوره سورۃ الاسوافات 35 سم نمبر آیا چې دا خودونه خلق غور د الله د خالقیت اعتراف وکاو الله مالک دی الله رازق دی الله مدبر دی سورۃ الصفه د آیت نمبر 33 35 انا کذالک نفعل بالمجرمین یعنی ان دارنګی کار کو موږ مجرمانو سره عذاب ولورکو او مجرم سوق انه ام كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله ويستكبرون كلباديتا دنيا کي ويلي شو لا اله الا الله يا عادي الا كرامه مدد يا عادي الا ل شغوه يستكبرون ديزان غدغنو دي مسلينا آیا مونگا پریدو دو د خپل مددگاران دا وجې د انا د شاهی لیو نینا سورته سواد 3م نمبر آیات وګوره ورپسې سورته وعدبو ان جاءهم منذر منهم اختلاف پدې کې ولر دل ته جدا شي وو نور غصم دم خلګو زکبرون ذرف کې ذکر شوی وو سورې توبه کې اغه مشرکان او حجونا دا جیانو صاحبانو خدمت کو خودے دا کی دا خو دی وی علام کو لیشو عقیده کې دا ښا یو والد الله ر توحید قائل نو وو وعجبوا ان جاءهم منذر منهم اودي عجبا جملہ چرالو اتا ير ورته ان کې د ذوینا وقال الكافرون ويكفرن هذا دا جادوګر دې ډېر درو جن قران کو تپا مضمون ذکر کړئ او چې پتاه کې عقل می قران ولا سینې تا ورکوشي عقلی صفاشي عقیده برابر شي زګر کلا دا ګداراله چې الله محکوری شي خو دا خو خو پکराल دا د کدن اکارا شوا او قران کریم کې الله ذکر کیدا زنم اپ دا نہ همیشه دی دي دا زګر رحم مسلدا اجال ال اله تا الہ واحدہ او څنګه د نړۍ ته الله ما ته مشر داسې ویلی او ما ته خپل استاد داسې ویلی وو نه په غلطه لار روان کوئ بس الا بګردنی مولا د الله په قانون کې دا نه چیږي دا الله په قانون کې الله بلاو بګردل استا تا الله را دون غفر پر دې لر کړو د نړۍ وکالل کافیرونا هاذا ساحر کذاب سوچ کې قران ته بګوري احادیث ته بګوري اجالل اله تا دیگر دی ګردئی مددګاران یو یو مددګار وو دا پیغمبر کو ویو چې چغې به چي आवाज او سرپ او سرپ یع الله مدد دي خدا خبره کړي ان هاذا نشو عجابه او دا ناشناсыз دین وان طلقل ملومن مشریکان پر اختلاف پديو چې پیغمبر وی یع اذی الله کرم مدد وان طلقل ملومن اروی یا لاتمانات غزا وانت ولکل ما لال لا المشرانو کشرانو تو زی او او خپل خدایانو کلکشه گورخه دا خپل ځواکی درا دینکه دا خپل زور دینر هټینکه ما سنه نه نه بیا ذا فلملت الاخره دا مونږ ته مخی نه دی اورېدې تا خو خبری نه خبرې دي ان هذا الا اختلاق او کلچر صحیح چی کې کی شرک راگ دکی اقل نیو سورت زمر ور پسیو گو رے آیت نمبر پینتالیسو اختلاب کم دے واقعاشو زکر مشرکان و منزون اکولو حجون اجیان و تشربت و سطوان ورکولو لار کم دے جدا شو سور زمرو آیت نمبر پینتالیسو جگل پا دی مسالکی وار و ایداد و کر یکلا یا چی ننډ الله پتو هیتره یتدا الله توحید بیان ہے یا وادی الله خالق یا وادی الله مالک یا الله رازق الله مشکل کشا الله جترا الله دا تا گنج بخش اللهو سے آزموا یا وادی الله لچ غوا عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره په دې ایمان سره په دې خبرته یي دیول یاره وای یا الله یالله یالله با دې کار تاسو وای یاره یالله یالله یالله نوبل الله سوکه بیا ګټ میچیبو مو نو موږ ودارایو الله دی او اېذ ذکر الذین من دونه او دې کلوتا ذکر کولی جی سیوا د الله نا نور کی شیکراتیوته شوږي بیا دا غوکه ډیر خوشالي په کیسو صح خوشالي ښا او مین دونی اذا هم يسبشرون او ذکرها وتذكر قوصي سوادا الله نا ده الله نا تهلا نور کسی کا تاریکی خوبنا خاشي وتو اذا هم يغورت لیم دیته ويخه غورا جبالم دی وسرا ریکدا خبر قران کیږي زستا کوم خبر ذکر کیرا کوم کیتا دا کوم کیتا د کی حدیث کیستا نه یا زبردست ل... کافر مولاغه او یا کافر مولا وَاِذَا وَا ذُكِرَ الَّذِينَا مِنْ دُونِي اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ورپسی صورت مومن آیت نمبر بار اوگو رئے ذَلِكُم بِأَنَّهُ اِذَا دُوَيَّ اللَّهُ وَحْدَا دَادَ دِي وَجِنَا چِقَلَبَا بَلِكِ دِيشُوَ اللَّهُ فَيَوَالِ سَرَا دا خو سپا آیا تو نا دی پا دیبانی خوش بارشتا دینا کہ خوش دیئے خ او دا چلی واوچ دا خو سپا آیاتو نا دی دا قرآن ترجمه را پختو ملاوی گی دا اردو ملاوی گی اغیقی کتل پکا دی اللہ انسان ته اقل ورکڑی دی ذالک اوم بیانهو که دا مثل زکا احمده مونگی ڈیل زور و شور صرف زکا بیانهو که دا چې چا اقنو نشوا نو قسم می دی پا اللہ ہمیشه جہنمی دی نو ذالک اوم بیانهو ادادو الله اللہ وحدا دا دا د کی کله اپ بل لکې دي شو الله پيووالي سره تاسو به انکار کو او کړه الله سره بچا شریک ګرځو چې الله ام پوریو هلكو ته اختیارات ورکړي او اورزي ورکړي او اغي لاس کې سه اختیارات تاسو مینو دا خبره تاسو منه نه خدا عذاب تاسو لمن پدي وځور کو نورم ګن ایت نشتا قل ميرزقكم هو اي اي نبي عليه السلام وتازلا سوک رزق در کایو د پورت ترپنا ول ارض یو د ذمکن ایات ای او سوک واغدار دی د غونو د سترغو د سترغو ذمہ دار د دا نن دوی ذمہ دار د دا کلو ذمہ دار سوک او من یخرج ال حی من المیت او سوک لرد مننا او باسی ژوند دل او ر او باسی مل ر د ژوندینا او من يدبر الامر او سوق تدبير کوي د کارونو ودا نظام سوق چلایو مدبر سوق دی هغه مشرکان وی مدبر یا دی الذی بدی دور ډیر خلک چلی ویا وی مدبر بیه کار عالم کا مدبر بیه شیخ عبد القادر جیلانی شیء لله دا قران احادیث سره غت زیاته ښا پدی زمونږ رب زمونږ پیغمبر ډیر څخه پجی دلته الله فرمایي کی مشرکان او ایمی تدبر الامر صفات دی یسو کا مدبر د کارونو سوب دی ا مشرکان وی <وي> الله او کی مدبر الله خالق الله مالک الله رازق الله فقل توایا <نطوع يا> افلا تتقون آیا <أيه> تعال دن اوله <أولنبج> بچ کا د <وید> شرک <شرقنا> کله کله ډیر ځا کې پوې خلکی دا شرک خلقو کې را دن او غیپ ننوم د محبت او د عقیدت و د تعظیم ورګی دا غره تخبره ده مخکمت وکړو که چې دا, دا, دا, دا الله خپل صفات هغه صفات الله طويل د نبی له سلام سره محبت دا طریقه اپنول د پیغمبر سره عشق د نبی له سلام د کلی تذکره سره عشق د اعلی کی سره عشق د مکان او زمان سره عشق اشیاء سره عشق دا د ایمان دی او پیغمبر ته د الوهیت مرتبه نه او دا اولیاء او دان ته مقام دي چې چار اولیاء ته بدو کتو سوق دا اولیاء کرامات نه مني دا قران سره دښمنی کول دي اولیاء ته الله تبارک و تعالی ډېر لوی مقام ورکړي په ذالیکم الله ربکم دیسی پتونو اللہ دی سپتون والا الله دی رب تاسو الحق پرښتیا دی سپتون والا الله کرام مدد په ماغابا د حق ইলل ذلال او چې دا کېده پریهو او گمراه شوې نو بسسته رستو د پرې حودو د هنا مدرګمراهی ده په انا تو کم کمم تاو ل کېږ د حقنا تو و تو کتو دب کا لږګیا وکم ترته دی ک دا هنا ک لکه حت کامت راې ثابت دارنګې سابت دا پ ساله دا په پاې کارو دی ما نروی دیک لږ دی